Üdvözlök mindenkit, a 01 1 oh, Ó, nem tudom, hagyadik adásba az meg. De már nem tudom, 48... Annyiadik, mint a múltkori. De, hm. 48 jó. Valgass, vissza Ricsi, hogy meg. Jajaj, jaj, de kura Na jó, üdvözlök mindenkit, a 0-1 podcast 48 adásom. adásában. vagyunk YouTube-on, Spotify-on, Apple Podcast-en és és az összes létező podcast hallgató felületen. Tudtuk nekünk e-mailt írni a 01 podcast... 01.podcast.gmail.com-ra, vagy csatlakozhattuk a csodálatos disc discord szerverünkhöz is. A mai, adása, a mai adásban szerep játszásról fogunk beszélgetni, és itt van a körünkben Kristóf. Kaliho. Márk. Sziasztok. Szöcsi. Hello. És Métej, Hello. Béz. És itt vagyok én is, Rics Ricskó, sziasztok. Hello. Na milyen helyzet, műséltek valamit. Jó, akkor mit értünk Veszettem. szerep játszás alatt? Vesztettem. Vesztettem. Mit értünk szerep játszás alatt? Erről, mintha már lett volna szó korábban, nem? Szerintem hát, nem vagyunk relevánsak. Egyikünk sem. <gül> <gül> nem, szerintem nem Terep... volt egyébként. Vala ér, szerintem valamelyik adásban érintettük, de szerintem, hogy kit kitárgyalva teljes iszében nem lett. Szerep játszása, az egy... Egy karakternek a megszemélyesítése, nem? Mondjuk a belül igazából, ott az egy improvizáció nagyjából, mondjuk a filmek és ilyesmi gondolunk, ott nyilván meg van írva. Akkor ez a kérdés, érdekes kérdés. részben szerintem, igen. De nem feltétlenül. Egy, egy, szerep játsz, egy szerepet játszol el, mint egy színész, nem? E, Igen, de nem feltétlenül, hogy úgy játszok, de, mint egy színész. Igen, a játék az mind, az elmond, mert, hogy valamit elmondanod kell, nem pedig el, el, tehát, hogy eljátszani azt, amit mond, az még talán, de azt is lehet persze megkerülni. De magát, amit csinál, azt nem játszod el. A, nem a játék, azt, az jelentheti azt, hogy játszol valamit, ugye szórokozol, meg játszani egy szerepet, mondjuk, az, az egy külön értelme a játékszónak, szóval nem felcserélhető a kettő szerintem. De a szerepjátszás? Az az, szerep nem szerep ugyanaz, mint játszani, játszani egy játékot. De, Vagyis, de, de, szerep. Szerep, ja? igen, igen, tehát, hogy szerepjátszás, és akkor itt tulajdonképpen egyszerre a kettő, ami egyébként ugye két külön dolog lenne, nem? Tehát, tehát hogy játszani, mint hogy. Koszkák játszol, Én mint egy állunk, igen. Egy közben játszol, mint hogy színészkedsz, úgymond. Igen. Tehát akkor a szerepjáték egyszerre. Tehát maga az, hogy amit mi szerepjátéknak hívunk, az a játék maga, mert szerepeket teljes te testes. Mindek meg, a kettő egyszerű. De van szerepjátszás, ami meg az, hogy Aha. szerepjátékon belül játszod a szerepedet. Aha. Na figyelj, figyelj, az angol, az angol, nyelv, az angol nyelv az pont jól kihozza ezt ugye, mert role-playing game. No. Tehát van a szerepjátszás, játék. Mint activity, ugye role-playing, mm -hmm. tehát ott is megvan az, mm hogy -hmm. a playing mm -hmm. is két értelmű. Azt a szemeségét. role-playing role game is. a szerepjáték. Az role-playing game. Mert egy olyan no. játék, role-play jelsz. Igen. A szerepjátszó játék. Csak ugyanez egyébként, mert tükörfordítása lett szerintem áthozva az angolból a magyarra. E -e. És minden kettőben ugyanez egy két értelmű lapré. Majd szerep valamit. De a game, tehát szerepjáték. De az olyan lenne, amit hogy azt mondani, ez szerepjáték játék. Igen, igen. Vagy akkor szerepjátszó uh -huh. játék. Igen. Ha így több értelme van. Csak annyi, hogy mi nem is métejük ugye. Mert ugye ott a game szó az külön van, a Jó, jó. a, a játékok pedig egy főnév fő is egyben ennyi jó, jó. lényeg, nem? Így, ez a szerepjáték, tehát a szerepjátékoknak a szerepjátszás része, amiről szó karakteredet megtestesíted, uh -huh. a jellemét, amit kitaláltál, vagy annak függvényében reagálsz arra, amit a mesélő mond. Igazából ennyi a szerepjáték, nem? Szerepjátás. És más. Ö... Játszol... Játszód. És ö, mit gondoltok, mennyire kell ez egy-egy játékhoz? Na és igen, ez meg már az, hogy. Hát ez attól függ. Mitől függ? Hogy mennyire vagytok hardcore. Ja, aha, igen. én mai napig. Én, ne, nekem nehéz levetkőzni azt, hogy ne cringe azon, ahogy például szöcssi alakít karaktereket. De nem ez tudom. az én üván, nem feltétlenül szöcsinek. De, de, de, de, de, de tudod, ilyen kínos karaktereket filmekben is látsz, amit eljátszanak, szóval... ...nagyon jól játszik ja. akkor ezek szerint. Ja, Jar Jar nem akarok élőben látni, tudod. <laughs> Mostjuk Jar Jar binks agyira. nem is baj vészes szerintem. No, it's coming out. Okay. It's just controversial topics here. It's... Amúgy annyira szükséges, amennyire jónak érzed, nem? Tehát igen, egy... igen, igen, igen. például, amikor voltunk ugye versenyen is, akkor a, a Kám hozzánk, a csapatunkhoz képest meglepő módon nagyon, e, tehát tényleg szerep játszott, ugye tolta, tolta a szerepét, és ez egy kicsit szokatlan volt, de amúgy meg tök csak mi nem ehhez voltunk szokva. Igen. Szóval mi, mindenki annyi, e, mondjuk akkor használjuk azt a szót, hogy színészkedés, hogy értsük, hogy mikor beszélünk játékról, meg mikor... Eljátszásról. Tehát, hogy mindenki annyi színészkedés, átélés visz bele, ami számára, meg a csapatára még szórakoztató. Mi játszottunk régen, szerintem úgyis, hogy igazából rohadt semmiféle színészi elemet nem vittünk bele, csak mindig úgy beszéltünk a karakterről, hogy akkor nem izé, nem adtunk ilyen hangokat, meg mit tudom én, hanem olyan tárgyalagosan. De így is játék volt, mert szórakoztató, csak Hát gyak, Gyakorlatilag saját magadat játszottál akkor igazából? Csak mit tudom, valami é. izé szerepben, valami posztos szerepben vagy valami ilyesmi? Bence, mond már, mond már, mond már, nem, nem, nem tudom ezt hogy mondani, tehát, Nem, Fát, szerep játszottunk. Hát nem, mert azért annyira nem értük bele magunkat a karakterbe, de azért próbáltunk. De történt, te, tehát a, a csökkennel. Igen, az, tehát ahogy ahogy működött, tehát az próbáltuk reagálni, csak hát annyira nem. Nem tudom, nem is feltétlenül volt esélyünk abban a kalandban annyira a szerepjátékra. Uh -huh. Nem tudom, szerepjáték tehát a... a... színészkedés része a szerepjátéknak, az inkább akkor jön elő, amikor... amikor NPC-kkel beszélünk. hogy uh -huh. Tehát így a kalandmesterre. És abban uh -huh. egy, sok ide nem volt. Mindegy. Tehát, hogy... meg abban... Hát én annyi mértékét szeretem a színészkedés résznek, hogy azért úgy reagáljon, ahogy elvárjuk attól a karakter jellemétől. Na karakter. igen, én pont arra gondolok, hogy igazából itt két szintje is van szerintem ennek az egésznek, mert minden, valamennyire mindenképp szerep játszol, mert ha csak elmondod, hogy mit csinál a karaktered, akkor is jó esetben beleéled magad abba a szerepbe, és annak megfelelően döntesz, nyilván lehet... Mert ha játékozni meg, hogy igazából magadat játszod, és csak okos, okosan próbálsz játszani. Ez, ez, ez mindenképpen benne van, és szerintem ez valamilyen szinten, ez is egy szerepjátszás, ami nem a, a színészkedés része, amikor, amikor esetleg ö, már maga, amiket mondasz, ahogy mondod, azt is, azt is beleviszed ebbe, ami pedig már egy következő szint, ami nem feltétele annak, hogy játszál ez a színészkedés része. Viszont az, hogy az, az hogy ez az alapszintű szerepjáték, az, az mindenképpen gyakorlatilag szükséges feltételnek, hogy játsz, Mert el kell mondod, hogy mit csinál a karaktered, és amit mondasz, hogy hitelesen reagál rá, még ha nem is ti néz, kedve. Ja, meg de ez mondasz, a... Módik, ahogy, meg de a vége, hogy az eleje ennek az, hogy amúgy, ahogy a csapat szokott, hogy mennyire kell, érkezni, igen, igen, igen, igen. bármennyire szintje, hogyha úgyis az a... azért játszotok, hogy dobáljuk a kockákat. Meg a ami elengedhetetlen része, közben jó bekűbányai izzatok, hmm. akkor, akkor igazából elhanyagolható. Ha szeretnénk komolyan venni, akkor majd komolyan vesszük. Bár... nem tudom. Én örülnék néha komolyan venni, de én sem tudom annyira. De amúgy Az... a, ez egyébként nyilván emberképességétől függén, Az, alapvetően nem tartom magam túlságosan jó színésznek, meg hasonlóknak. surprise, surprise. De nyilván amúgy ez főleg függ a kalandmestertől is egyébként, hogy tehát oké, okay, hogy beszélsz valami NPC-vel vagy valami ilyesményt, csak hogy az mennyire van megírva, mennyire van kitalált Tehát hogy az a baj, hogy ez a színészkedés egy kicsit oda-vissza. És hogyha a két karakter van, akit mondjuk jól megvan írva, és jól van kitalálva, akkor ott jó színészkedés is lehet előadni. Viszont hogyha egyik fél az nincs benne, szerintem akkor az viszonylag... Tehát a jó is úgy viszonylag nehéz össze összeadni. Nem is nagyon lehet szerintem, hogyha ha valaki csak elmondja, hogy mit mond, a másik pedig próbálja hangulatosan előadni, hát ez nem, tehát elég utóbb lehet, hogy így szerintem Igen. magát. Nem, nem lesz belőle egy olyan párbeszéd, aminek úgy értelme van. egyik vagy másik oldalról sem. Meg vannak, akik túlzásba viszik néha. Az mindenből van. A, persze a macskaembert hozom is, amúgy csak, hogy előhozzam a bennem élő főrit, ugye? Hmm. És csak játszom végig. Miért? Miért? Te, nagyon sok ilyen történet van szerintem az interneteken. Oké. Nem igazán. Oké. Jó. Vagy fatálba, ugye, hogy hanyos az Anális Szílt konferenciám, az azért nehéz kiátszani jól, hogyha nem tudod, ugye? Hmm. Hmm. Hmm. hmm. hmm. Jó. Szeci. Jó. Szecsi? az eltűnt, hmm? baszki. Itt vagyok, itt vagyok. <gül> na, De... mi a helyzet? mit gondolsz erről a témáról? <gül> mi a <te> <gül> é, Nem tudom. Én szeretem szerep játszani. Na, na, akkor Nem. Nem ez. Mentok, mert ugye a színészkedés részét. Meg. Én olyan csapatból is jövök, meg olyanokkal szerettem együtt akik szerettek színészkedni. A... Nem, hogy ez tök jó, ez csak Bence mondta, hogy ez egy cringe rajta egyébként, itt tökre tudom azt értékelni, csak ez tényleg az kell, hogy mindenki benne legyen, mert ha mindenki akkor, hogy csinálja, akkor nem tűnik akkor olyan leave egy, az egész tudat. A hát, meg én is szeretném, csak én meg ezt nem tudtam még levetkőzni, hogy ne cringe mert hogy, pot, hogy az elején mint, tehát, hogy Velem le volt üve beszélgetni, hogy ne vodj megváltoztassam a hangomat már miközben játszok meg ilyenek. Ki mondott neked ilyet? Hát ki, hát. Jó. Bártyát erről szerintem. Nekem volt, hogy pont azért játékos játékos játszani, már, hogy mesélték nekik a többiek, hogy Ja, és akkor ott izé, változtatja a hangját, meg ilyen olyan akcentusokon beszél, és Milyen kurva jó volt, és hogy beleértik magunkat. Nekik ez meg nekünk így is alakult ki otthon a, a parting, úgy mond, hogy, hogy ez, ez normális volt. De mondjuk volt olyan is, hogy amikor fura volt, hogy ö, játékos mondjuk, ilyen arhaikusan próbált beszélni. Ha jó jóra, mög nem tudom, hogy ilyen fura üzéket használtak. De... Uh, csak nem volt általában a hang, hangszín, de hát azt majd kérlekul idővel. De... Mm -hmm. De inkább az egészben szerintem az a fontos, hogy, hogy a fejedben legyen egy összkép arról, hogy milyen a karakteredés annak megfelelően mi játsz. Aztán ezért szeretek mondjuk buta karaktereket, hogy könnyű vinni, és így vagy oh, hogyha is mondjam, hogy őszintén őszintégben azért a balfaszkodások meg, meg, meg ilyenek. Az biztos, hogy Nehezebb kijátszani a 18-as intelligenciát, ha sötét vagy, mint az állam. <gül> <gül> hát akkor igen, kitalálom a megfejtést. De, de, de mégis mi a megfejtést? Hát, 18-as intelligencia, nem jaj, igen, igen. De meg Majd a mesélő megmondja, hogy mi megoldás. <gül> de most ez ugyanolyan egyébként, mint azt egy nyomkeresés százasban, az meg a való életben mennyire értesz a nyomkeresést. De nem? Ez a ért hozzá most. Miért nem? <gül> De épp ez az, hogy itt, itt válik el, mert még a ilyen képzettségeknél szerint szóval itt könnyű. Tehát úgy könnyű abba belejened valat, hogy valamihez értesz, de nem azt, hogy milyen a személyiséged, érted? Nem, egy nem... csábítás, dobsz is szép. Meg... Soha nem beszéltél lányokkal, ezért az is. Hát, hát most csak kell látnom, hogy fickó nálunk. Ezt, ezt és akkor most elcsábítom az éét a, a bármédjét, és akkor de hogy, Hát, <gül> hát magos <gül> odam megyek, és szép szavakat mondok neki valami. Söríten, nálunk ki volt? <gül> volt egy faszon, de... volt, hogy... Tudja, a faszom, hogy a faszomat elcsábítom. <gül> Na tudja már, Ez rémlik, nem? Be, Egy. Egy. Egy na. Mikor kérdezték, hogy, hogy, izé, na, hogy akkor izé, lefoglalom a nővélkét, vagy nem tudom, hogy a, a pútos, vagy a kerkét, és akkor hogy addig a többiek akciósznak, és akkor jó, megvan a dobás, és akkor visszakérdezettem elsőre, hogy na, és akkor mit mondasz neki? És akkor én, öööö, én aki ja, izé, az anyámmal meg hugommal beszéltem, addig életemben kevés, <tos> <tos> És azt mondod, amit a nyugádnak szoktál. Többől <tos> te hugának. Na, no, no, no, nem vegyünk no. oda. Enough. No. Discussion dismissed. Na, én, én, ugye... én gondoltam például Viktorika a 18 as intelligenciájú arálpappa, hogy végre valahol okos legyen, tudod? Ja. <gül> <gül> legalább, legalább, valamikor okosnak hankozhassak, de még... <gül> Viktor sose fogja hallgatni ezt a podcastet, ugye? De rá, hát, már párszor megyedtem védve szerintem, azóta már beszólt volna. Uh, yes. És akkor hogyan kell ezt jól játszani szerintetek? Mi, mi, a, mi az alapja, hogy ezt, ezt jól játsz? Akkor abban megegyezhetünk, hogy mondjuk kell egy olyan közeg, ami mondjuk elfogadja, hogy te szerepjátszani szeretnél és ö, erősít benne, plusz akkor egy olyan társ, akivel mondjuk szerepjátszol, hogy ő is társ ebben. Mi kell még ehhez szerintetek? Igen, szerintem mindenképp érdemes, tehát mindenképp kell ott két ember hozzá. Persze lehet mondani is előadni, de nem tudom, nem, az nem biztos, hogy a jó játszást kinek mi. Hát először szerintem úgymond a jó szerepját, a jó színészkedés. Tehát, hogy találj ki valami szerepet, amit szeretnél kítani, úgymond akkor olyan nincs egy jó szerepjátszás, nem de tényleg az, hogy ki mit élvez. Most a, a jó színészkedés az még egy más, más dolog. Mm -hmm. Nem lesz az, így az, az hogy a játék jó legyen, az nem kell tényleg uh, szerepeket játszani, meg, meg hang, hangot változtatni, meg ilyenek el, úgy, vagy jó, az az nem kell. Szóra. Az nem kell, de hogy a, a, amit métén mondt, hogy legyen egy uh, szerep kitával, vagy valami ilyen, hogy mi, mi, milyen is az a karakter, mert hogy. Amikor leülsz és viszont egy vérpistit játszol, hogy igazából csak az érdekel, hogy májikus kart plusz kettő legyen, meg Az nem szerepjáték. Én ilyen még nem találkoztam. Az is egy szerep, a kőagyőr nagy, úgymond. De nem, az, hogy nincsen, csak az érdeke, hogy minél távolabb legyen a karaktered, és így nincs mögött semmi személyiség. Meg tudod, nincsenek, hogy egyszerűzik, akkor kaotikus gondolsz, csak hogy mondjuk ilyen sarkított példákat mondjak. De hogy nincs ebben a hogy akkor holnap majd akkor van más csinál, mert az éri meg. Hát az alakkoncepció az lesz, ha... hát ilyen esetben meg úgymond a saját személyisége lesz a karaktere, a személyisége, az kész. Nem? Azt... Hát én inkább azt mondom, hogy még az se. Hát, nincsen akkor úgy határozza meg előre, tehát hogyha, mit tudom én, azt mondja, hogy ő uh, good, akkor nem is már úgy, mint egy, egy, egy kaotikus, neutráltozat, vagy nem tudom, ilyen D&D-s hogy mindenki hozhatja a saját karakterét, meg egy csomó embernek az a legjobb, hogyha párszak szóval játszik, hogy gyakorlatilag a saját személyiséghez az illeszkedő karakter, csak akkor ne akarjon már ne akarjon már megmagyarázni, hogy az miért jó az, amit az ő karaktere csinál, amit egyébként ő csinálna abban a helyzetben, nem pedig a karaktere. Tehát ez meg már egy olyan dolog, hogy eljöv, mindenki addig játssza ezt így, amíg szórakoztató, és ha úgy érzed, hogy egy kicsit már valamit akarsz egy kanyart venni bele, akkor mondjuk, hogy te alapvetően ilyen, vagy tényleg így szeretsz ilyen vad kicsapongó döntéseket hozni, meg ilyenek, akkor utána próbálj meg egy törvényes izé, rend karaktert hozni, és akkor ahhoz viszont idomulni, hogy neked már karakteren már pedig ilyen. Nem? Szerintem, nem, nem, nem. Szerintem az is egy érdekes kérdés, hogy egyáltalán mi az, amit... Mi az, amit ki tud játszani, vagy mi az, ami hiteles, vagy mit, mit számít egyáltalán hitelesnek, tehát nem. nagyon szeretnek mondjuk az emberek így úckodni, hogy jó, ezért a fiúk-lányokat játszanak, pedig, pedig azért valószínűleg több lányát találkoztam életemben, mint mondjuk Tündével, tehát még valahogy több fogalmam lehet róla, de mégis valószínűleg... De nem léteznek. Jó, akkor egy középkori paraszt. A lányok léteznek. Középkori paraszt. Középkori paraszt. <gül> jó. <gül> jó, jó de Azt mondja, hogy könnyebben elfogadható, pedig valószínűleg sokkal kevésbé érzem át, hogy mi, miben volt, vagy szállam, egy... De ez most azért abba tudnék erre bekötni hogy azért ezekről van egy kialakított kép általában. Érdek? De mennyire egységes. Nem is úgy Na, az az a azért, ha megkérdeznek valakit, milyen egy elf, aki úgy nagyjából benne van a szerepjátékokban, az tudni fogja, hogy egy hippiköcsög. Tehát, hogy... Egy... Hát szerintem néznek pár... egy pár pár világot, hogy melyikben mennyire hippiköcsög. Ja, amúgy az ez változó. Ezért... Jó, változó, de azért... Ezt úgy meg... A, meg de el, minden szerepli meg szerepli értékból, vannak elfek, le van írva, hogy milyen egy egy de egyébként is te el, hogy milyen egy lány. Ez az. <laughs> nem nem, nem csináljunk egy olyan, egy ilyet, egy, ilyet, egy ilyen szerepjáték az ember, ézik, nincsenek fajuk, csak az, hogy fiú, meg lány, és így meg határozott, játszani. Fú. De, de ez az emberekből is hogy annyi féle van most, elfekből is lehet bármennyi féle. Hát ez az, És Akkor meg már attól függ, hogy mi az az, hogy. Így, így, így, így, Inkább csak találj ki valamit, amit szeretnél eljátszani, ja. lejátszani, megjátszani, kijátszani. Aztán abból. Indulj ki abból. Aztán találj ki egy karaktert, igazából a karakteralkotásnál az... határoz meg, de úgy meg annyi minden szerep játékos könyv segít ebben, hogy ne csak ügyes el az olyan foszba, találok ki egy embert, hogy, hogy viselkedne. kurva sok segít pont, tehát ezért vannak kitalálva az jellemek. Ezért van feltűnve a... a karakterlapon. Mm -hmm. Példákkal együtt, igen. Példákkal együtt. Tehát annyira nem... És, tehát épp ez az, hogy még magadat is be tudod passzírozni ebbe, úgymond a te személyiségedet is be tudod rakni valamilyen szinten ebbe. Minden de... ja, ad lehetőséget rá, igen, minden szabályrendszer. Meg gondolnak az ilyen egyszeri halandóra a képen játszani. Pont ezért van kaotikus neutrál mondjuk a dnd ben mert hogyha fingod nincs az egész világról, meg csak úgy le akar ülni a meg ilyenek, akkor hozzá egy olyat, mert az arra az, az, az, az, meg én mindent be lehet magyarázni. És akkor utána majd, ahogy rálátsz a világra, meg kezd kialakulni az egész, meg ilyenek, akkor meg majd olyan olni specifikusabb karaktert, vagy ilyesmit. Ennyi, ja. De, ja. Nem, kell felvál... Nem kell kitalálnod... Nem kell izé Gary Oldman szintre lemenni, hogy ki, elmegyek ki Hajléktalan leszek két hétig, hogy eljátszom a hajléktalan szerepét. Igen. És Bár... csak a Bibbal <laughs> Meg az üngyénkandásból Hát meg a szükség. Jaj, <laughs> jó. És, jó. jó akkor... egyébként, arról mit gondoltok, hogy mennyire kell folyamatosan, Tehát, hogyha tegyük fel olyan játékot játszunk, hogy tényleg szerep. Tehát olyan közegben vagy, hogy szerep. ...játék az teljes mértékben, oké, okay. akkor mennyire kell teljes mértékben folyosan szerepben lenned? Hát érdemes, hogyha benne nem. Tehát hogy, hát akkor, jó, mindig van metagaming pillanat, amikor jó, most elkezdünk számolni meg ilyenek, akkor nem. Vagy hát, amikor csak amikor, amikor, amikor csak, ez nem, ennek csak így mindig ott kell lenni a háttérben. Mindig az, tehát, hogy ez az, ami irányítja a karakteredet, ez a jellem, és úgy ennek fejében gondolkodjál azon, hogy mi fog történni. Uh -huh. Vagy, hogy mit akarsz csinálni, vagy hogy... Vagy nem, öt kaland után derül ki rólad, hogy te nem az a bárt vagy, aki szeret beszélni emberekkel. Ugye, Ricsi? <gül> ha. Ez, igazából a Szent amire gondolsz, az inkább az, az inkább az, hogy mennyire mennyire részletesen játszunk, mert mindent el lehet játszani, meg, meg semmit is, de mondjuk a, a nem fontos dolgokat például azt tökre kénehet hagyni a most, hogyha az, hogy bemegyek a boltba veszek egy kólát, azt mondjuk lehet, hogy nem kell, nem kell kijátszani mondjuk a kerepjátékozás közben, de akár, de. mert akár, akár, hogyha a mesélő úgy gondolja, vagy te úgy gondolod, lehet, hogy valamilyen plusz szeretnél belevinni, vagy érdekesnek látod azt, a, azt az interlektiót. Úgyhogy egy gondoltam. Szerintem ez nagyon tényleg attól függ, hogy így a mesélő, meg te vagy a többiek hova szeretnétek helyezni éppen a hangsúlyt abban a jelenetben. De túl is lehet rajta lenni egymondottal, meg lehet... Simán lehetom képzelni, hogy belekerül szombi szituációba, ami neked érdekesebb, akkor azt végigjátszod rendösen szerepileg. Mert hogy mit tudom, abban valami fantáziát látsz, vagy ilyesmi, de hogyha még egyszer előjön, akkor meg azt mondod, hogy jó, hát akkor ez, meg ez, meg ez. Aztán, hogyha valami várzik, akkor szóljon igen. Hogy... Mm. Szerintem ez egyébként tökre adja magát, meg szerintem amúgy is így szoktunk játszani nagyjából. csak bemegyünk és mond mondom, hogy ezt szeretném, és a kalandmester el azt mondja, hogy jó, akkor, akkor megtörtént, akkor, akkor nem, nem, kezdőd, nem kezdeményeződik egy ilyen, ilyen színészkedés, úgymond. De hogyha ő úgy válaszol, hogy. vagy in karakter, vagy te eleve úgy kezded el, akkor meg akkor, akkor meglátszik, hogy itt szeretne valaki valamit, szeretne itt ezt kiátszani, ezt az egészet, és akkor. Belemegyünk ebbe a, a játékban. Igen. Yeah. Ja, hát, igen. Tehát elsősorban, amikor mondjuk fontosabb NPC-kkel van beszélgetve, uh -huh. döntést kell hozni, amikor. Tehát, tehát valami döntést kell hozni. A, abban szerintem fontos szerepe van a karakter gyermeknek. Hát, lehet, hogy. Például, hogy a, akár az is, hogy hogy támadjuk meg ezt a csoport embert? Nem csak a skill, az a jellem is bele szavar. Igen, igen. Vagy igen. hogy, tehát ehhez a, e, e, ezt hogy oldjuk meg? Bármilyen kihívást hogy oldjunk meg? Ez van olyan jellem, ami ugye mindig keresztül mindenen, ha menjünk be azt meg mindenkit. Van ilyen is, de van aki okoskodni akar, van aki csak be akarja beszélni ezt az egészet. Van, aki át akarja baszni. És van, aki nem akar lopakodni, lásd a szóvel paplóvad például. Én, van á, fel, van, fel kell gyújtani. Fe van, akit fel kell gyújtani. Van, aki nem szeretné, hogy felgyújtsunk mindent, pedig az lenne a legegyszerűbb megoldás, tudom, hogy... az, az amúgy mindig működik, hogyha felgyújtasz azt legalább egy. De felgyújtás nincs még <tos> úgy, nem volt még olyan kaland, amikor ez nem működött volna. Jaj, hmm. igen. Ez egy gond... Akkor jön elő igazából a szereped, szerintem, meg... Hát... Igen, akkor mindenképp előjön, vagy elő kéne jönni, vagy legalább így egy ilyen bökés lesz, hogy most... Még erre rádomnál még ha azt... gondolod jön, most, akkor hozzáadhatod magad? Mi? Ne, hát csak egy ilyen döntéshez, de legalább annyi történik, még ha nem is ki kijátszani a karakteret. akkor is lesz legalább egy ilyen, egy ilyen kis megbökés, hogy jó, akkor most, ha most gondolod, most beleviheted a, a, saját, a saját szerepedet. Ja. Meg érdemes akkor is szerintem, amikor így, amikor van az a kis downtime, amikor csak egymás között vannak a karakterek. Szerintem abból is érdekes dolgok tudnak kiszűrni. Jó. Ja. Főleg, mert akkor megismered leginkább a másiknak a gondolkodását, hogy ő mégis milyen karaktert szeretne játszani. Mert az mm -hmm. egy oké, okay, hogy a te fejedben tök jól megvan, csak nem mindig uh, tudják ezt a többiek is, hogy igazából mit szeretnél ezzel a karakterrel, mert téged ismernek, te a karaktered nem. Szóval ez, igen, az egymás közötti interakciók is úgy, hogy karakter karakterrel. Szerintem legalább az első kalandokban jó, meg fontos része egy-egy játéknak. Sőt, később is jó érdekes lehet, amikor... Igen. Például... Majd egy későbbi kérdésben ez előjön. De a... Csak azt akarom mondani, hogy azért mi általában úgy játszunk, hogy úgy nem nagyon ellenségesek egymással a karaktereink. Igen. Úgy szinte zero. Igazából csak megnehezíti amúgy általában a dolgot. De attól még konfliktusok lehetnek. Nem muszáj mindig... Nem muszáj mindig egymást torkának esni, és nem minden vitának az a vége, mint ahogy a való életben se, hogy megöljük egymást, pedig, pedig mennyivel egyszerűbb lenne. <gül> Valóban. De azért fel tudja is. csak hogy azért is mondom el, hogy ilyenkor, tehát ugye a csapat dinamikája úgy jön ki, hogyha vannak ilyen ellentétes emberek, mert akkor érdekesen megoldásuk is születnek, kompromisszumokból. Uh -huh. És így ilyenkor viszont ez, ez tényleg csak a szerepe múlik. Mert általában van egy, a legtöbb kihívásra azért van egy nagyon egyértelmű, vagy egy a leghatékonyabb megoldás. Van, van egy hatékony, még ha nem is egyértelmű, vagy nem látszik, de azért úgy nyilván van hatékony megoldás. De néha az a hatékony megoldás is azzal, hogy így a karakterek szerepükben egymással beszélik, de mi egy Teljesen érdekes, negyedik, nem feltétlenül a leghatékonyabb, de a legfanabb megold belül. De ez már ez már olyan, mint azt mondanám, hogy amúgy a demokrácia működne. Tehát, ilyen nem lesz Ez melyik fontos, Ez beszél? Ez még nem próbáltam, no már. Na, egyébként erről most váltjunk témát. Beszéltünk már erről korábban, de szerintem mennyire kell összhangnak lenni a karaktered, tehát hogy mennyire fontos, hogy összhangban legyen az, hogy mennyire játszott ki a karaktered is az ő statjai között. Tehát gondolok itt a legegyszerűbb példára, hogy nyilván te tudod a megoldást, viszont a karaktered túl buta, hogy ezt elmondja. Szerintem Tad, ez ugye? kurvára, ezt előbb mondani is akartam például, hogy például mágus, a, ugye második kiadásnál volt ilyen, hogy nagyon nem sok beleszólásod volt, hogy milyen karaktert hoztál, mert lehetett Olyanokat dobni véletlen szerűen, hogy baromért nem azzal akartál játszani, például egy nagyon, nagyon sekkülye karaktert osztál, És akkor mondjuk az, ott nem fair, meg nem jó, meg szerintem nem egy jó játék, hogy te mindenre izé tudod, mindenhez úgy viszonyú úsz, mintha a kurvára okos lennél, mert mindenkit ki akarsz hallgatni, meg mindenre égyszerű megoldást akarsz, és meg egy ilyen es intelligenciájú, jó izé, karakterrel vagy. Aki nyilvánvalóan nem tudna ilyen szofisztikáltan kezelni helyzeteket. Szerintem az, hogy mondjuk a legtöbb nem úgy vettem észre, ugye, hogy van beleszólásod a karakter kialakításnál, tehát ez annyira nem fordulhat elő, de ha már egyszer hoztál egy döntést, mondjuk, hogy te egy buta orkot hozol, és szándékosan meghozod, akkor utána ne kezdjél uh, már én, filozófiai vitákat vitákba keveredni emberekkel, meg ilyenek, nem? Meg vagy fordítva szerintem, is nyilván. Szerintem elég sok, sok szerepjátékban van olyan, ahol, ahol ezt nem teheted meg, és, és, és kidobod, vagy... Tehát egy véletlenre van bízva. És szerintem vannak olyan rendszerek, ahol kifejezetten támogatva is van ez a fajta játékmód, ez a régi az OSR típusú ADND, nem tudom, milyen játékoknál, ahol a mészadensőben, és ott a csapdát úgy hatással esetleg, hogy okosan, vagy egyszerűen pazadok -ok előjönnek. Szerintem van, ahol ezt támogatja, úgyhogy én nem gondolom, hogy ez ilyen, ez ilyen egy, ennyire egyértelmű dolog. De minden esetre szerintem szerencsés, hogyha össze tudod hangolni a kettőt. Ezt a legtöbb szabálykönyvén úgy, úgy módja meg, hogy a karakter alkotásnál az utolsó lépés, kitalálni a karaktert. Érted? Tehát, hogy előbb dobod meg uh -huh. a képességeket, előbb lesznek szkillei, és csak utána a végén, a, tehát a, az utolsó vonás általában az, hogy amúgy ki is a karaktered. Csak, tehát hogy az a baj, hogy mert igen, tehát a, mert ahogy Kristoff te szerintem úgy szereted, hogy van egy karakterképet, és aztán arra próbálod rárakni a hát, játékot. Nagyon játékrendszer függő, nem? Mert, mert például ugye most legutóbb játszottunk a már ott meg tudod tenni azt, hogy kialakítod a karakterképet, és nagyjából egy, ahhoz egy buildet ja. összeraksz. Viszont a régi mágusnál meg ez kurvára nem működik, tehát ott tényleg az van, hogy oké, hogy odáig meghatározod hogy kaszt, de onnantól kezdve minden a kockákon múlik, mert a karakter adatokhoz kell, hogy igazítsd utólag a képet, és kell, nem választás kérdése. Hát igen. De amúgy meg ez így hogy kitalálsz valami karaktert, hogy ez tök jól működne így, meg így, meg így, és a kocka meg azt mondja, hogy nope, és akkor így, na, akkor akkor választásunk rajta. Amit oh, a bajvívó kidobása. Oh, a bárminek a kidobása a Mágusban, igazából. Vannak tök kibása. jó kidobások. Nulla egy fel. <gül> <gül> inkább azt mondom, éppen azt, inkább úgy nem van rossz dobás, meg kurva szólnagy. <gül> <gül> <Ilyen. gül> Olyan sose lesz, amilyennek szeretné, igazából. Nem, nem. Na jó, van az eredeti témára, akkor ez fontosnak tartjuk. Hát, Jövend. jó. Igazából hát talán... ezt már kitárgyaltuk, hogy a karizmát úgy kijátszani. Tehát, hogy... Lehet egy kicsit... Tehát nem musz... Tehát... Inkább csak az arányok. Tehát csak arányosnak kell tartani szerintem. Aha. ez már. Tehát, hogyha mondjuk az van leírva, hogy 18-as intelligenciájú ember az egy zseni. Érted? Tehát az, az a csúcs maximum. Tehát Stephen Hawking-Albert Einstein hibrid azt azért nem biztos, hogy el lehet várni, hogy valaki úgy is játssza a karakteret. Igen. Akár csak személyiségnél, a mennyire is. Tehát ugye a legkarizmatikusabb bárdot összerakod, ami létezik a világon, de... A, jó, te egy bot vagy, azért megpróbálhatsz játszani ezzel, de nem fogod soha azt a, azt a nagyon maximumot kihozni, amit elmétel a karakteret képvisel. De ezt tehát... nem is várja el szerintem a mesélősen az adott esetben, csak legalább ne szarjál bele. Igen, tehát, hogy csak az alapjai, tehát ha már karizmatikus karakter legalább szokj hozzá a gondolathoz, hogy te neked kell majd beszélni gyakran, meg te az arc. Vagy ha intelligenciája magas, ha az ereje magas igazából, akkor rád fognak gondolni, amikor az van, hogy megint meghaltatolva és el kell vinni a hulláját újraéreztetni. Tehát, hogy... Én. Én. Még, még. Te, te, figyelj csak, tehát hogyha tegyük fel magas a karizmád, és bár vagy teljesen mindegy, és szeretnéd kijátszani, viszont nyilván nem nagyon értesz ehhez, meg ilyesmi, akkor... Tehát ilyenkor hogy kéne ezt kijátszani el? Egyszerűen azt mondod, hogy arra a csapos, csapos nőhöz, és akkor itt bókolok neki, meg mit mutatok nekik át trükköt, vagy a franc, tudja? Tehát, hogy med, meddig, meddig, kell lehet, meddig a... lehet itt ilyenkor elmenni? Meddig kell elmenned? Ez Na, nagy kérdés, igen. Tehát introvertált a... embert hogy fogod, hogy el hogy, hogy neked? Nem tudom, ne hozzon bárdat. Hát, hát, hát ez a megoldás, hogy ne hozzon olyat, ami annyira nem viszné. Tehát. Hogy... Amúgy a karizma az még kicsit könnyebben átadható szerintem, mert mondhatjuk azt, hogy jó, oké, okay, most kicsit bénem mondtad, de dobunk egyet, meg lehet neki a próba, jó, de egy, egy intelligencia alapuló feladványt, vagy bármin ezen keresztül. Tehát, hogy ezt, ezt felülbírálni valahogy, hogy így a játékos nem tudja mondjuk megoldani ezt a puzzle de akkor dobunk egyet jó, akkor mégis, tehát hogy akkor előre úgy kell neki menni, hogy, hogy bármi, ami, ami úgymond előre viszi, nem is tudom, vagy előre viszi a kalandot, ott, ott, ott, ott, ott dobunk egyet a próbával, de hogy az sem működik, mert amúgy megfolyamatosan használod az intelligenciát, mert valamit mindig csinálsz. Tehát ez nehezen, nehezebben Átidalhatónak érzem, mint a karizmát. A, amúgy meg ez, ez tényleg jó dolog, vagy jó gondolat, hogy minél finomabb egy skill, tehát minél részletesebben kell elmondani, hogy mit csinálsz, annál nehezebb. Tehát, hogy, oké, okay, intelligenciaval intelligenciával azt mondod, hogy 18-as intelligenciám, akkor hogyan fogom ezt kiterálni, de az sokkal ez a sokkal ezzel 18-as az erőm, bebaszom azt az ajtót. Tehát, hogy ez, ezt viszonylag egyszerű kiterálni, hogy mit csinál egy 18-as erőű barbár. Hát igen. igen. Hát jó, mondjuk. Az, a, az lenne pedig pont a, valószínűleg az lenne az egyik lényege a szerepjátszásnak, hogy valaki olyat játszol, aki nem te vagy. A, igen. Uh -huh. <gül> nem, nem akarnánk elvenni azt szerintem senkitől, hogy hozzon Bárdot 18-as karizmával, de számítson rá, hogy játszani és kell néha azt, a, azt az embert. Vagy aki nagyon okos karaktert hoz, hogy azért néha <gül> neki kell az észnek lennie. Még egy elszabadított, hogy volt egy olyan játékos, aki bárdat hozott, és rímben akart beszélni Uf. folyamatosan cserébe. Ezt erre azt kell mondani, hogy na, csináld akkor. Na. De ő de a csináld, és még szentszulira, Zoli. Igen, igen. igen. <hállt> igen. De vele, amúgy más-máskor jó volt játszani, csak az, az, azon még én is meglepődtem, hogy mondom, nem, nem, nem, nem, nem, nem kell ríbe, ne, ne, ne csinált kérlek. Hát ez egy ilyen hm. egy A dnd De... ben valamelyik kiadásban van külön erre, valami szabály is nem, hogyha tudsz valami hogy frappányos rímet nyomodni, akkor nagyobb lesz a támadó értéket, vagy valamit tehát kifejezetem kifejezetten is játék, játékos is ha... hogy zi, legyen már teljesen vip <sus> az már nagyon dork, ez az már nerd shit, nem is weep. Ja. De egyébként meg mi történik valóságban? Ja, a valóságban, ha a 16-os karizmád meg egész egy gyakér vagy, azt így át az kész. Nincsen semmi, nem, semmi nem fog ne, történni. Ahogy meg igen, mint öték felsők az eső, az kész. Ja, nem jelenszeret hogy hello, neked csak 10-es játszok, oké? Igen, mert mindig 18 as intelligenciát hozok, úgyhogy mindig rám kéne egy támadjanak. Igen, ah. ja, mert valójában a 19-es intelligenciája ugye való életben is. Nice. <gül> amúgy is minden karaktered meleg volt eddig azt, hogy várjál, Vagy lány, Vagy lány. De nekem minden karakterem transznemű volt eddig amúgy, csak ja, a, a... a... a... teljesen fárhogy azt ezt így ja, meg akartam kérdezni, mikor olvastam a kérdéseket, hogy akkor, hogy sprintetek, akkor így a transzneműke, ja, a transzokkal mi van? Mi lehet, hogy egy szemzat transformáció. lányalő botok. Hogy fiúk nem tudnak lanyokat játszani, vagy volt valami hasonló felvetés, és akkor mi van itt akkor a transzexuálisokkal? Csak itt most így hangeskedjek, és... Jó, akkor következő kérdés. Nem, amúgy csak... Érted, most tök példegy, hogy milyen nem... Szerintem úgy tök példegy, hogy milyen annyira... Máshogy nem kell gondolkodni. Úgy kell gondolkodnod, hogy a karakteret gondolkodik, azt te találod ki, szóval mindegy. Tehát... Játszottunk mi valaha bármikor az elmúlt 15 évben közesen úgy, hogy valaki női Lát, karakteret volt. hozott, aki nem, nem lány volt? Ja. Szerintem nem. Tehát be, játszottunk bárkivel, aki lány volt az elmúlt... Igen. Egy Egy szer. Szer. Hát egyszer? Hát egyszer-készer, igen. Készen. Jó, de akkor érted a kérdésem, tehát hogy hozott fiú valaha a lány karaktert. Hát, én csak legendákat hallottam róla. Ez, ez nem olyan, mint a Bobba, hogy nézz az a segélyt, mert itt azért emberek közt vagy az. Meg... <gül> ez úgy... Nem. Lebux. Nem bújsz az én... avatar vagy, te lányokon te -szert, szerintem Nem kell is szexualizálni, és akkor megvan oldacsa. Vagy így. Pészen, e meg... A lényege! Akkor meg Amu miért 90 nem előgy. Tehát úgy mondta azon kívül, hogy, hogy arra agálnak esettek rá bizonyos világokban azt, hogy te most a szegtatásod valószínűleg nem fogsz állítani. Mi már, amikor játszottunk szevcs ott például ez egy srác játszott egy, egy primét egy kaland volt primét karakterekkel, és az egyik srác csak egy csajutott, és ő egy beugrós volt, ahogy nem jött el, aki játszani akar, vagy játszott volna és lány volt. És akkor jánt, lányt játszott, és így nem. Nem volt vele semmilyen, hogy így, most így cringe lett volna szerintem, vagy... Nem, hát egy nem, nem. Úgy is, nem is viselkedni néha Nem, mert így egy, hát izé egy tombolcsajt játszott, és akkor... Á, jó jó Annyi, hogy pofoszkodott, tudod, és nem így... Nem, izé, nem tudom, nem... Nem öklözött. Nem öklözött, igen. Ja. <laughs> a lányok is az öklözés. <laughs> de, <laughs> okay, de, most látom. ne vijetek meg, később megfáradt vagyok. <laughs> de, de, épp az azt, Számít, ez nem. Hát de jó, leg, meg nem kéne így... számítani, szerintem. Nekem de számít, az... én nem fogok Akkor 16 éves voltál, számított? Lányok, csúnyák, fúj! Nem szeretem. De nem, Ezt de nem hát ez egy is interakciót is befolyásolja érted, de tök jó, hogy azért mit tudom én, én most hozzam, én itt egy, egy, egy egy egy női karaktert, és akkor mindenki más, meg nem. És... Uh... Mit tudom én bazd a karakterekkel is akkor úgy kéne visszanyomulni a karakterhez. Tehát ugye nem tudom, az nagyon furcsa. Jó, hogy ember, hogy belőném, hogy... Köszegyezve érezni magam. Leszoplak, érted? Leszoplak, hogyha meglátok. Neem! Néem! Ez az egyről a szexuizálás. Nyilván! Nyilván! Ezért a Seven Seas Grand-at, mikor otthon meséltem, ott ottak az egyik srác ezért hozott csajta! és egy fekete kopasz. Csaj, nem tudom, hogy hogyan, vagy ott generáltuk a karaktereket, és kitalált hogy akkor ő egy a csaj lesz, Az és akkor így, így, így, mi a fasz? Még. És a, utána ő lett a kapitány, és akkor a negro Negrónak hívták a hajót, és miért így? negro ja, mi a fasz? Miért fekete? Nem, nem, nem tudom, hogy honnan jött ha belelapoztunk el -e a könybé, és akkor láthatod, hogy ilyen nagyon pc a rendszer, és akkor ő akkor nő lesz. Láta ja, a... ja. És meg volt az, hogy, hogy, hogy úgy kell motiválni a legínséget, hogy szexzel. De ugye az ilyen műző, az, az, az, az, az, miért azt <susztan> tudja tenni, amikor hoztam Mi? Na jó, megyünk tovább. Akkor a kalandmester nem szextelefon. Így, így. Nagyon hát hát, szintén, hogy van a szextelefon, hanem mindig nem hüzenjük. Nem jó. Oké, okay, tehát hogy arról beszéltünk, hogy legenerálsz egy karaktert, ami rendszer szerint úgy sikerül, ahogy, miha nagyon rosszul, viszont ugye van egy minden, tehát van egy alap karakter koncepció is, hogy mit gondoltuk, hogy ennek mennyire kell változni az életútat során, tehát kalandok során, egyik kalandról a másikra? Ez az előző a nem létező podcastünkben beszéltünk erről kicsit. Létezik, csak exkluzív volt a... Tudod Igen, meg. a legendája a 47 adásnak, hogy... 48. Va... az a 47 volt, nem, a ez, ez nem, nem, nem, nem. 47 és feledik. 47 és... Jó. B. <gül> jó. Na, csak hogy, tehát, hogy szerintem van a karakterfejlődés, tehát karakterfejlődésre kéne, hogy legyen. Uh -huh. Legalábbis jó. Hogyha van, tehát hogyha folyamatosan statikus, egy stázisban van a jelleme a karakternek, ez egy kicsit uncsi. Érted azt mondom, hogy ugyanúgy, mint ahogy játéktechnikailag fejlődik, úgy fejlődhet a jelleme is, attól függően, hogy mi történik szerintem. A több rendszer épít is erre, hogy azért figyelni kell. Például DND-ben van ilyen, hogy alignmentet vált az ember, uh -huh. mert történnek dolgok. De tehát ugye a játék vonatkozása is van. Szerintem ad neki egy kis savaborsot. borsot. De mondjuk ez olyan, hogy. Ez nem az egy év alatt négy öt kató alatt fog eldőlni. Érted? Tehát, hogy ez tényleg olyan életút, ami. Évekek, évekig tarthat úgy a karakternek is. Részemről Én például nem tudom, hogy egy karaktert így gondolatba előre. Ez az első. Szerintem az, az, az első játék során ez rögtön változni fog, mert egyszerűen a környezethez képest, de so, sok minden más, hogy, le, más, hogy lesz, mint hogy én ezt elgondoltam. Másmilyen kedvem is lesz egyrészt, de maga, maga a világ is, a többiek, meg úgy a helyzet, tehát hogy valahogy adja magát, hogy jó, egy kicsit finomítani kell rajta. Tehát rögtön ott lesz egy változás szerintem. Legalábbis nekem én mindig ezt vett pénztre magamon. Talán viszont próbálok... Próbálom kialakítani az első egy-két játék alatt így magam hogy mi a mi végül is, végül is mi, a, mi az alatt koncepció, úgy értve, hogy mire, hogyan fog reagálni, az igazán fontos dolgok. So. Uh, utána pedig hát egy Egyszer egyszer változni fog, mert egyszer egyszer, hogyha úgy, úgy ítél meg, hogy ott valami olyasmi történt a karakteremmel, ami, ami tényleg változtatna így a jellemén, akkor változni fog. Nyilván. A valóságban van, ezek ilyen, vannak ilyen traumák, amit nagyon változtatnak, de egyébként meg tök lassan, de változó folyamatosan, mert minden nap, valamit megtapasztalsz, és akkor így kicsit kicsit átformálódnak a dolgaid. nagyon nem, de egy kicsit. Ez mondjuk nem fogod átvinni azt, a szeretnékbe, de egy-egy de ilyen traumásabb, traumatikusabb élményt azért Szerintem érdemes, meg érdekes beleszőjön. Hogy... Egyébként erről összebe jutott a de Emlékszem, amikor sze, delta greenesztünk, és akkor uh -huh. vo volt a nyomozó karaktered, vagy valami ilyesmi, aki anti-alkeszt, vagy tudom, leszokott a piáról tíz évig, vagy valami ilyesmi, utána nyakon vágták, megrokkant, és egy-egyből egyből kapta pi, vagy fogotta yeah. a piá után. Igen. És azt szerintem az első tíz perc volt nem, nyom, nem tudom, viszonylag korán Igen, masővel elvertek, azt hiszem, hogy valami ilyesmi volt. De le is Bane nem? Igen, igen, igen. Le, le, le, Az jó. Ha nem is játszottam, az azzal akarok, a karakterrel. Szerintem apokkal, hogy meg is judiaz... haltunk mint. Nem, nem, a lett a karakter, és utána kalandba haltatok meg. Aztán, ha. szerintem. Azt, azt mindegy, igen. Én nem lehet a grinni. De még azt a se fejeztük be. De... Ja, azt tartok te, hogy ezt soha nem is fogjuk Nem hiszem. Na jó! De igen, tehát hogy... Az meg a másik, hogy... Tehát, hogy a világ is alakítja, ezt mondta már is. Az első koncepció, amit kitadász, aztán rájössz, hogy ebben nem a világban... Nem, nem Ja, persze. akkor ez, ez másoknál is így szokott tenni. De persze, de az, az a az nagyobb probléma, hogyha kitalálsz valami koncepciót és akkor a... Belementek a kalandba, és hogy mit tudom, sivatag vagytok, te meg hajózós. Nyilv... Jó, ez nyilván salkalatos példa. Ez, ez Meg ez... ez, ez az meg játék hogy elmegyünk egy kalandra, ez ahol hajózni kell, és senki nem tud úszni, és nem ért a hajózás? Hmm. Hmm. Nem mintha valaha Ezt... történt volna ilyesmi. Ez. Kicsit tudod? Én tudtam, csak én Kressz vizsgán voltam, hogy a jó ismeret. Na <laughs> mindegy. De, de az megint az a játék, tehát az, hogy milyen szkíjeid vannak, az egy dolog, csak hogy inkább az, hogy milyen jellemű karaktereket, vagy milyen terepet játszol abban. Tehát a, most a kaland végig egy ilyen izé kibaszott gonosz birodalmában fog játszódni, és te is a gonosz birodalomának az egyik alkalmazottja vagy. Uh -huh. De lehet, nem a legjobb ötlet a leg... Tehát a, izé, Mi az? Teréz anyát játszani. Igen, értem, értem. Yeah. Yeah. je Na jó, akkor haladjunk tovább egyébként most olyan kérdésünk, amit az előző előtt vagy a... jobb lett volna. Szóval mit gondoltok, melyik a fontosabb, hogy a történet tovább haladjon, meg a magam szöcsitől. Szóval mi a fontosabb, hogy a történet haladjon tovább, vagy hogy kiállt a karaktered. Tehát, hogy amit már ugye felvet, felvetettünk, hogy te, te mint játékos tudod a megfejtés, viszont mit tudom én, sötét vagy karakterileg és egyszerűen nem tudod megmondani a megoldást, ezért mit tudom, ott látok másfél órán keresztül, hogy, hogy éppen mi történjen. Hát igen, ez, ez... hát, Valahogy meg lehet oldani úgy, hogy mit tudom én, kitaláljátok, de mégsem a karakter, vagy nem, nem tudom. Tehát... Nem, Egy egyébként szerintem ilyen olyan... Más másfél óráig a játék, nem? Hát jó, másfél nem, de egyébként nem ilyen jön egy kis szerepjáték, hogy akkor te kitalálod, hogy akkor, hogy az a karakter, hogy, hogy tudatná, hogy, hogy ez az a megoldás? például egy, lehet, egy ilyen példa, hogy van mondjuk valami puzzle, uh -huh. és a sötét karaktered, de volt ahogy a sötét karakter, mint az állat, de közben, karakter, tehát te magattól rájössz, hogy mi a megoldás, és akkor a sötét karaktered ezt fogja, ez mit csinál? Aztól egybe belenyúl. Gázdia van. Tudod, ez a Egy például olyan. Így <gül> de az, hogy mikor fog... Hát figyelj! A, az nem jó, hogyha hátráltatod, szerintem, uh -huh. a karaktered miatt a történet, a Én itt azt a nem is egészen erre, ez jutott nekem eszembe, hanem inkább az, hogy mondjuk átok egy út előtt, tudjátok, hogy balra kell menni, de a karakterednek jobbra van, út, jobbra van dolga, valami még sokkal fontosabb, és hogy De most elkezdesz el mondjuk a jobb, jobb, jobb irányom menni, azért, mert a karaktered azt tenné, vagy inkább mész arra a többiekkel, mert nem igazán fog működni a játék, hogyha te elmész jobbra, mert akkor ketté szakadt a partja aztán. Vagy, vagy például amiért külön díjat kapott az egyik szerepjáték Jó, ja, erősünk. Is mert hogy baszott lemenni a tárnákba, tehát így a kaland... Legerején. Hát a kaland 70%-ából kimaradt, mert hogy ő nem megy le tárnákba. Mert hogy ő egy naplovag. És ezért külön díjat kapott, hogy milyen jó szerepjátékos. most szerintem... Hmm. Áltatokat lehet hozni azért bármennyire is... jó, tehát hogy bármennyire is ragaszkodsz egy... egy mondjuk a moralitásához, a karakteredhez, azért vannak ezek, hogy néha azért egy kicsit ezzel lehet módosítani. Nem tudom, egy kicsit, kicsit visszásdöntés szerintem ezért, de így ott már hogy értem, hogy miért, megértem, hogy miért történet az egész, miért csinál de ez így... De, de, de az a, a... Ez de... nagyon érdekes, sok játékkal van, vagyunk, főleg, hol ilyen de szerepjátékért, Tehát, annyira nehéz elképzelni, nem? hogy lehet ö, olyan kalandozni úgy, hogy te egy dogmatikus karakter vagy, úgymond. Aha. Tehát ez a lawful stupid, tudod, ez a... hogy, hogy, hogy, hogy annyira idegen, nem? Hogy akik ilyen, tehát aki ilyen jellemű karaktert akar játszani, az egyáltalán miért csinálja azt, amiről szólalják hogy kalandozik? Pontosan ez az, szerintem azért akkor kaphatnább volna a hogyha jó, kitalálja, hogy végül is miért megy le mégis, és miért tart a többiekkel, annak jó. ellenére, hogy neki az mindenével ellenkezik, és hogyha erre tud egy tök jó megoldást fölhozni, azért járhatna már valami díj. Azért, mert azt mondom, hogy nem tudom, nem szeretek nem tudom, előre csak hátra és azért nem megyek a többiekkel, mert akkor nem látok semmit, nem tudom, és akkor azért miért, miért jár nekem díj? Tehát, hogy ez egy ilyen elég... Ne. Pontos, hogy gondolatom. Pont az, hogy hogy valahogy mégis talált ki, találjátok ki közösen a mesélével akár a játékosokkal, vagy keresetek valami kényszerítő hatást. Tehát azt hittem most magattal eldöntötted, hogy a ne karaktered nem megy a tárnába, és nem megy a tárnákba, hanem, hanem mentem mégis. <haz> <haz> ja, totál így jó. Szerintem is épp ez az, hogy... Éh. Meg, meg ez így megakasztja a többieket is, ér, hogy annyira ellenszegülsz mindenkinek, tehát, hogy nem ér, igen, ez hogy á, jó, általában olyan csapatokkal játszunk, akik azért valamilyen szinten kötődnek egymáshoz, vagy legalább, legalább szövetségesként tartják fenn egymást. Hát úgy rakjuk össze őket, igen. Ja, tehát, ja. hogy azért, legalább közös érdekük vezényi őket, és akkor így, hát leszarom, dögöljenek meg mind. Akivel egyébként, lehet, hogy sztorillag 22 éve már együtt vagytok. Ja. Együtt hmm. nőttetek be el, aztán... Ha, Csettő, ja, de az én karakterem, az izé, ők soha nem fog beszélni a goblinokkal, ezért menjünk, halljuk meg mind. Hmm. Melyik vagy az én karakterem, az bizony Fika sosem felül. hazudik, sosem hazudik, és... Hiába itt csak annyit kéne mondani, hogy nem, nem mi öltünk meg mindenkit itt. <gül> Á, jó voltunk, jó Jó voltunk, sőt. Nagyárat is. <gül> sőt, ő 11 ő 12-t, meg 33-at. Nem tudom, az általában úgy van, hogy azért... Ha nem akarna hazudni a karakteret, akkor lehet csetbe is lenni. <gül> De, vagy Igen. Ja. Vagy valami. Vagy valami. Szerintem én mindenképp azt az elvet követem, ez egy játék, szóval, hogy az egyik választás az, hogy én szórakozok jól a más, meg az, hogy a többiek, mindenki más, akkor elég egyértelmű az, hogy itt melyik lehet tud dolgokat. Úgy most érted az előző, hogy én a uV okként nem fogok lopakodni. Na igen. Az is mennyire megakasztotta teljesen a egészet? Nem. Miért megakasztotta? Nem. Ez az... Hát megoldottuk. Hát, hát, meg hát, meg az, az, az egy teljesen más helyzet, és az, az, az, az, egy, az, egy olyan, az egy olyan dolog, ami szerintem belefér. Tehát hogy az, hogy egy másik úton, módon megyünk, mert nem megbeszéljük, az egy dolog. De az, hogy elmegyünk odáig, el, és te a végén, te inkább kimaradt, mert te mégsem opakodsz, az, az meg egy rossz megoldás. Hát, de, de figyelj, már a szupportív közelben volt, megoldottuk. Igen. És egy Így van. szerintem. Tehát, hogy alapvetően szerintem nem volt túl nagy mm. probléma. De, Csak de, de, nem csinálsz az, az mesélőként amúgy, vagy... vagy... Igen. épp azért nehéz elképzelnem ezeket a karaktereket amúgy így. A lopokonás nélkül... Nem tudom, mindegy. Ez még már más kérdés. Vagy az, hogy... Vagy érted, az is az volt a vége úgymond a miszerek játékunknak, hogy mi ketten hősi halát akartunk ha, ketten megadták magukat a végső fajtát. Igen. De nem... Ja, ott, ott viszont... Ott például az én karakterem meghozta helyettetek a döntés, hogy rá neki megyünk. Jó. Tehát mert te voltál a főni. Hát nem. Te leszerezted nekünk a questet. Te a, a főnek, akkor úgy tűnt. Igen, Ér. akkor igen, igen. Na. Jó, erről is beszéltünk be igazából, hogy... Az, hogy ja. milyen mértékben kell neked egy-egy szerepet ki megjátszani és kijátszani, az nagyban függ, szerintem a rendszertől ti is. Így gondoljátok? A rendszertől, hogy mennyire kell. Mennyire kell szerepet játszani, igen. Hát, hát nem nem nem nem függ. Függ. nagyon kicsit játsz, függ, szerintem a rendszertől. Már rendszer alatt azt érted, hogy a teljes játék, amivel éppen játszunk, fel, vagy az, hogy a, a meta része? Hát nem, szerintem a. Szerintem tehát, hogy, hogy D&D-zünk, vagy Delta Green-ezünk. Igen, or? hogy a... milyen szerepjátékáját, melyik könyvvel játszottok? Hát most, érted, miért? Minden szerszegán... meghatároz, amiről eddig beszéltünk, de a rendszer az pont tök mindegy, most a csapattársa a... a... ezt, a... ezt nem mondanám mondod, de... De én... arra, hogy mondjuk egy Delta-ban nem feltétlenül el akkor a személyiséget játszani, mint mondjuk egy Seven Seave, mert a Seven nagyon arra épít, hogy, hogy ott ja, kell személyiség lenne, meg ugyanúgy mondjuk egy DD-be se fel, vagy a DD az ilyen határmes, vagy az ilyen középen van kábé, hát, Meg, meg, azért... meg egy Mágusban, Mágusban is, azért, ahogy kívánom a karaktert, egy után valami személyiség hozzá, és nem pedig csak egy, egy stat blok és akkor. Na, megyek is ütök. Igen, tehát én nekem ez, ez volt az alap, alapkonció, hogy vannak ezek a dungeon crawlerek, amikor csak egy nyomogatott gyakorlatilag, vagy na. Nem nyomogatod, hanem ezt Fireball, meg ez, ezt csinálok, meg azt csinálok, meg azt csinálok. Én... És ott szerintem alapvetően olyan hatalmas szerepjátékra nincsen különbség, hogyha harcról szól gyakorlatilag az egész kalandotok. Aztali de nem találkoztam még ilyen azé, idegpistikével, vérpistikével, aki ennyire a min-maxolásra mert ezeknek ott van a számítógép, meg mit tudom én, ahol sokkal jobban kérheti ezt, hogy ő most kimaxolték karaktert, mint nem tudom, van akinek erre hogy ez egy szerepjáték karaktert min hogy búljó, akármit dob, akkor is tápos lesz. Hát nem, de Szerintem... van aki, mert játékok az... erre. Én arra gondolom. Én, én, nagyon, én nagyon szeretek min <gül> <gül> Nem Szerepjáték. De attól még nem megy a rovására annak, hogy szerepjátszás fog történni, úgymond uh -huh. érted. De, hogy... de az is, én azt is vitatnám, hogy a delta greenbe nem kell. Szabbi, Szerintem a... is kell. De... Én igazából szerintem ott például kevésbé kell. Most arra gondolok, hogy egy rendszer támogathatja azt, hogy ha te valami hátrányos dolgot erőltetsz, akkor te valami bónusz kapsz azért el. Ha azt, hogy fóbiád van a pókhústól, és tényleg úgy csinálod, amikor pókat látsz, akkor kapsz egy plusz bónuszt, akkor hát. végül is valamilyen szinten kiátsz. Számít a rendszer, mint egy DND-be, ahol mondjuk valamilyen kapasz inspirációt. De ez legtöbb, amit igazából a rendszer ad neked szerek játékért, úgymond. Hát nem azért, de az elég dúdva Delta a greenben, hogy Insanity pontjaid vannak is, az azért belekalkulál abba, hogy te hogy fogsz játszani a karaktereddel, vagy hogy milyen lesz a szerepe. Jogos, oké, jogos. Erre még nem gondoltam, de ez egy teljesen jó része a rendszerek, hogy nem jutott a szembe. Az az, hogy ott még játéktechnikai szerepe van. Az... Sőt, de hát a Grimmel? Hát uh -huh. Alapból egy szerepet játszasz egy szerepben, mert egy mert egy titkos társaságnak vagy a tagja, aki... Nagyon is volt. Ne, nem, mert most nem, miért? We have to go deeper. Mert itt az az, hogy ott még egy vonás rajta van, hogy úgy kell beszélni Na, az egyik... ezekkel az emberekkel, ráadásul csak te tudod, hogy miért vagy ott igazából. Ez ennyi én az az szerintem ez mondjuk például egy pont egy egész jó olyan támogatás, ami nem, ügy, nem egy az egybe támogat valami féleviselkedést, de azért mégis felszól. Be kell aha. ha. Akkor is fel kell játszanod, és az menni fog, remélem. Talán de... <gül> akkor viszont deep dive volni kell a szerepbe, szóval hol a sör. De jó most. De ez egy a szerepjáték miatt, tudod, hogy hittem. A hmm. method acting. Hmm. Igen, Azaz. igen, igen. Mint az beszéltünk a... Hogy ja, meg... meg a színészt? Gary Youngman. Igen Gary Youngman. De, de igazából, amúgy, de, úgymond független is a rendszertől, szerintem minden rendszerben lehet szerep játszani. Most az, hogy mennyire van elvárva, az meg úgyis igazából a csapat dönti el, nem pedig a, a rendszer. Csak vannak olyan rendszerek, ahol bele-beleszól pont ezekkel a fóbiákkal vagy az inszenitivel még inkább a be. Persze, tehát hogy nem, nem, nem akadályozza meg a legegyszerűbb játék sem azt, hogy, tehát, hogy te hogy játsz ki, inkább csak azt mondom, hogy van ami, van, ami jobban támogatja, mert lesznek benne olyan pontok, amik arra fognak hivatkozni, hogy végül is hogyan, hogy mit csináltál a karaktereddel. Hm. Tehát a grimm a jellem ott azért elég isen szerintem Milyen jellemben a karaktere, de mindegy. De azért... Há, én csak arra gondoltam, hogy ott ilyen, azért, nincsenek ilyen pörkök, meg kvírkek, hogy, hogy nem a játék nem, nem blokkosítja azért a karakterednek a törvédeniségét. Igen, az én ről például tök a és olyan mondjuk várjál... Nem most, miben mi van még? Am, amit talán hivan játszottunk azért, és. De... Van, perit skilled, van izét karizmád. Van. De azért az, az nem az ember folyosolja a személyiségét annyira, vagy igen, az egy leíró dolog, de. De nem mondja meg mondjuk túl például, hogy jó hiszemű vagy, vagy naív, vagy akármi, vagy nincsenek ilyen a hátrányok, amiket felvesz plusz pontért. Vagy mondjuk a Shadow például, ha jól érmlik már, vannak ilyenek hátrány és akkor azokatnak szóval plusz pontot, Vannak advantagek nem rémlik olyasmi, hogy te viselkedésért kapsz valamit. A mi? A még olyan disadvantage is van, hogy te orkpózer vagy, hogy ezért. De... Hogy ott magadott ki magad, miközben egy ember vagy, te egy transzfiel ember vagy, hát azt hogy ki kell játszani? De azt nem azért veszed fel, hanem azért, mert azért kapsz plusz karmát, amit Tehát, hogy az nem. Talán a később, nem használod ki, nincsen belőle semmi, vagy ha nem játszott ki hát, még. Valahol... Hát az ki kell kéne játszani? De kéne, de ezt úgy kéne ki játszani, mintha nagy az intelligenciád, akkor legyél akkor sem, akkor legyél bunkó. Tehát, hogy ha nem csinálod, akkor nincsen következménye viszont a gyárrendszer ahol a, a nem. nem tudom, milyen quirkadér bónuszpontot kapsz, ott, ott motiválva vagy rá rendszer szintén, és, és szerintem nem teljesen ugyanaz. Hát de hogy nem, például az Ork erre pont van kihatása, mert hogyha nem adod el jól, hogy te tényleg mm -hmm. Orknak adod ki magad, akkor, ha nem adod el jól az Orkot, akkor kiderül rólad, és fajárulónak fognak hívni, és akkor diszközíts, -e és... egy csökken mindenkinek. És kapsz minuszt, vagy még kapsz A social interactionre viszont, hogyha jól eladod, akkor például az orkok bírni fognak, hogy a. Ez vagányság. Még ha ki is derül, okay. Ez nekem nem rejel. Rejel. egyébként csak azért nem is tudok szembe, de. Ha van ilyen, akkor igen. Szerintem az annyira nem jellemző, nekem, nekem nem emlékszem, de. Hát még weak is van, ilyen Disadvantage. A gyenge is akaratod. Ilyen? Gyenge akaratú. És hogy pluszkarmát kapsz, érted? De azt is ki kell jel. Right. Itt, hogy... hát, de érted, mondok, oké, hogy ki kell játszani. Reméles, hogy ki játszod, vagy nem játszod ki igazából, csak Na jó, olyan hát színcénet a következmény, az, hogy, a... Ilyen, hogy a mesélő mi, hogy reagál rának a környezet, vagy hogy olyan rendszerű lesz, hogy most kapsz -e egy inspiration pointot, vagy nem. Tehát, szerintem hát más, egy szerintem más a kette. Hát az egy kb. oversight, hogyha nem szállsz rá egy ilyen disadvantage -re. Abszolút. De hogy mondjuk majd most azt mondja, hogy így, hogy nem ilyen benefitje nincsen annak, hogy kijátszod azon kívül, hogy kijátszod. Mert mondjuk ugye seven -ben volt, vagy van be másikban is volt már ez, hogy, hogy kapsz érte ilyen sorspontot, meg egyéb szarokat, hogyha csinálod, amit, ami a karakterlapodra le van írva a tójdonság. Igen, abban van. Ja, vagy a holló úr a kulcsok, hogy tök a kell befejlődésedet hozzá elő, ha jól emlékszem. Jaj, ja. hogyha, hogyha te olyan dolgokat csinálsz, amit le vannak írva. Mondjuk ezt én azzal tudnám megtalálni, hogy minden játékban van előnye, hogyha jól játszod ki a szerepedet, mert akkor plusz XP-t kapsz. Már a mesélőtől függ, Már, mert, mert a mesélő jó az. az. Már van XP-nek, hogy jól ja. találjon ki. A karakterfejlődés, ez, ez tök jó téma lenne, nem? Né, a karakterfejlődés. <gül> tök jó téma <gül> lenne a karakterfejlődés. Úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú <gül> Na jó van. Nincs is hát a az, hogy jó szórakozó. És az minden pénzt be. megér. Értem, hogy jó szórakozunk, de hol van a plusz pontom? Amúgy egy csúcsokat. Sok -sok, ne. Hol a pluszpont. pont? Azt látok meg. Na jó. Megyen. Szerintem végeztünk ezzel a témával. Igen? Igen. Igen. Igen. Nem. Abban van hagyva. Ne. Vagy. Ha olyan jó a szerep játszása egy miért nincs szerep, játszása kettő e Ezen gondolkozatok el. Na jó. Hát yeah. ö, köszönjük szépen, hogy végighallgattátok ezt a csodálatos adást. Ö, megtaláltok vagyunk Youtube-on, Spotify-on, Apple Podcast-en, és iratkozzatok fel, hogyha tetszett ez az adás. Ö, íratok nekünk e-mailt a 01podcast.gmail.com-ra. Természetesen ez végig ö, betűvel van, és van egy csodálatos Discord serverünk az is. Szóval minden uh, mindenhova, és hát köszönjük szépen, itt voltak, sziasztok! Sziasztok! Jaj, ja, ja. Sziasztok! sziasztok.